mani yanguni kwamba salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifata tarhabay mtunaza na muktasar wa kike hukumu kwa ni rutana kuna report ya watu wanaume watatu ambao wamekatwa kifungo cha miaka 10 jela na faini ya pesa zilizokatia 300 na lakitano. hapo ni kufuatilia tuhuma za ya bin adam na Bal, uh, waziri wa burundi alengie mbunyoni yumbelea barazara bunge na seneti akiwasilisha ripote yale serikali litekeleza mnamo miezi sita ya mwaka 1220, 1221, wizara 15 zina zonda serikali zina asilimia 90 ya yale zilizo tekeleza. Na ulimwengu unasherekea ijimwa hii siku kuia kima taifa ya vijana Na vijana kaskazini mwajiji la bujumbura wa nasima kurelishwa na mafunzo wanopewa na kituo cha vijana kilichopo mtani kamengi Kwa haya na mingineyo karibu ni langu moize misago mitia mwagozona aselme irambona Lejo isanganiro ni kiboko yao Habari kamili. Tukenze katika kurasa saa ni kwamba wanaume watatu ndio ndiyo kifungo cha miaka kumi na, na mahaka maku ya mkua rutana. Wanaume hao wana tumiwa kufanya biashara bin Adam Kando na kifungo hicho jela wali pia fanya laki tatu. Kwa ndaisenga Zefere na faini alaki tano Thidia Nshemezimana Alexi Pamoja na Gerimana Emery Walikamatu wa siku ya jumatatu Tare nane agosi mwaka huu Walipokuwa wakisafirisha vijana nane wote Kutoka kijiji kutoka mkua wa Kayanza Hukua kielekea mkua Kayanza na asilimia tisini ni alama inatolewa kwa mafanikio ya wizara kuminatano za serikali ya Burundi Mnamo miwezi sita ya mwaka wa 1221-1222 Akiwasilisha ripoti ya serikali ya mafanikio mbele ya wakilisho wana wananchi, Alengi yomu unyoni waziri mkwa Burundi anabainisha kuwa wizara tano zilikuwa na alama Zinazuzidi ya asilimia tisini kutukana mafanikio Ni wizara kama ili ya mshikamano wa kitaifa ili, oku, ili, oku, ili ambayo inasilimia miya kwa 100, ili ya elimu asilimia tisini nanane na kathalika. Waziri alengi yu mwenye amiripoti pia kwamba baadha miradi haikutekelezwa kufuatia vita vya ukraine homa ya bonde la ufa pamoja na janga la uviko. Na raia wanaemelea katika soko la rutumo katika tarafa na mkuwa rumonge Wanalamika kuwa badoa Wajapata nyama katika soko hilo tangu kuanza tena Kwa uchinjaji wa ngombe na mbuzi pamoja na kondo nchini burundi Wanasema walifamishwa na uchinjaji wa nyama kuwa Walazimika kusubiri shuli, shuli yao iwe sao iwe ya kawaida Ikizingatiwa kuwa maenewe ya uchinjaji ni mbali na eneo hilo wale ambao wamezungumza na kituo hiki wanaomba kuongezeka kwa idadi ya maneno ya, ya kuchinja naye afisa wa mazingira kilimo ufugaji mkoa ni Rumonge abenda heshimie alisema kuwa kushirikiana uongozi wa mtaa swalala uanzishwaji wa, wa machinjio mta huo wa matinjio katika mtaa huo litapatishia ufumbuzi baada mapumziko kidogo tu tunaendelea radio sanganiro Nijio ya marithiano. Ikiwa ni saa saba nrakika ishirina neto ndena tarifa hii kuwepo kwa balozi na ubalozi mdogo katika nchimba ni duniani kuna toa taswira nzuri ya burundi ambayo inanyesha uwazi, wa, uwazi wake kwa ushirikiano wa kimataifa. Kulingana na badhara ya ojiji la bujumbura, wakilishwa kidiplomasia pia, utuwa fursa kwa wageni wa burundi, au awale wanaotaka kuhishi katika nchi hizi kwa kupata hati muhimu. Hawa ni badhara ya ojiji la bujumbura, tuwasikilize ubarozi ni kitu muhimu sana kwa sababu inchi yenyewe liwaza kwamba inaweza ikawa na huyo ubarozi kutokana na inchi mbalimbali mbali, manake iliona kamba kuna faida hicho ito nchakwanza pili ubarozi kuepo katika inchi mbalimbali mbali, manake inchi yenyewe ufaidika naweza nikasema uhusiano mzuri kutokana na hizo inchi ambazo liunda huyo ubarozi kwa sababu gani ubarozi kuepo katika inchi hiyo manake hiyo inchi iliotokea ubarozi na hiyo inchi liunda ubarozi kuna usiano mbalimbali. Maana yake lazima waongee. Pili, kutokana na huyo balozi ambao uliunda katika hiyo enchi, kuna matumizi ya pesa. Na hizo pesa ikiwa pesa pesa za kigeni, zinaweza zikafaidikia hiyo enchi kwa sababu kusema zitumiwe lazima sipitie kwenye serikali. Na hiyo ni muhimu sana. Kinginepo, raia na wao wanafaidika enchi kutokana na na jiswa naweza kapata vieti mbalimbali mbali, bila kukamata naweza nikasema nauli ya safari au ticket kurudi kwao hivyo vieti mbalimbali mbali, mbali waafika na vipatia hapo hapo na wandelea na kazi zao mbalimbali mbali pia kutupitia kwenye iraia wanaweza kupata matatizo za hiyo enchi ambayo wanapoishi hizo tatizo zikichapitia lazima wastakie kutokana nao balozi wanao acha nikumpatia mfano kama hivi isi nzizi za Arabi Saudi au za Oman watumishi wengi mbalimbali wanaenda kutafuta maisha kule na wakipata shida kule inakuwa vigumu wakiwa wanajitetea peke yao ila wao balozi kuwepo lazima afikao naenda kutetea kwa ile balozi kivi yangu naweza kusema faida ni nyingi sana mtu anaweza kuwa mupengi niko ma problems zenye zinajitokezaka tutakuwa mwinchi Nwini miu na atlete na paye yaako. Ambasade nakona kuse favour na cикarra longitu na yako. Nkodawee k stormi sili, wuki Оruwaisi kia tena do estánu pakile misura kwa yako ambasade kameswa, en eluzita 환hapulente kwarta la ambasade ASA, wewe mtangke mbreno wa intifu fulani. ASA uh, lorsque kumope ingi ni nautana ambasada, kuna ku, in, za zako inezako faciliti bito yimoja, bto kwa sababu commerce. muhibe ya komers, unezako zajuire maadwazo kwa kuenda mnoo mengine iko fixe na intifu piti ambasadi. Hau, walikuwa ni bazi ya raya wa diki la bujumbura ambao wakijele, wakijeleza kusiana na ufunguzi wa ubalozi mdogo na ubalozi wa Burundi katika mataifa tofauti na jukwaa la kimataifa linalounganisha vijana wote duniani muhimu ili kuruhusu vijana kuwa na mfumo mzuri wa wakati ulimwangu na kusherehekea siku kuu ya kimataifa vijana Emablenzo Isenga mwakilishi wa kituo cha msaada cha mipango ya maendeleo ya vijana Sipede anaamini kuwa kongamano hilo litawapa vijana nyenzo za kubuni miradi ya kujisaidia na tunge kwamba vijana kutoka kata za kaskazini mwajiji la bujumbura Wanasema kuridhishwa na mafunzo wanapewa Na kitocha vijana kinachopatika na mtani kamenge Wakati na unashirikia siku ya vijana Vijana hao wanatolea wito vijana wengine kuweza kuripoti kwenye kituo hicho ili kuweza kunufaika na mafunzo Alfonso Ndabi Segurie uh, Askofu Alfonso Ndabi Segurie kiongozi wa kituo hicho Anasema kituo hicho kinakabiliwa na changamoto za kiwezo ilikuweza kutekeleza miradi tofauti Na kuhusika kwa nchi katika mashirika tofauti ya kikanda ni wamuzi unachukuliwa mara nyingi kwa misingi ya mambo Ambayo ni ya kisiasa zaidi kuliko kiufundi Uchambuzi wake daktari giyo mdai kenguru... Ndai kengurute maathiri wa chokiku akiwapia mtalam wa maswala kisiasa na uusianu wa kima taifa ambaye analeza kuwa bathia nchi zina ugumu kwa mua ni shirika gani la kuzingatia juhudi zao ili kupata manufaa kwa upande wake masomo zaidi ya kiufundi ya ili kuepuka kufanya uamuzwa kujuta badae hayo yamechomoza mechomoza ya baraza la mawaziri ifi karibuni, kutangaza kuwa Merkali ya Burundi inadeni la zaidi ya bilioni miya moja arubaini kwa mashirika kikanda ambayo ni mwanachama. Na baada ya mapumziko kidogo tu nukulasa wa kima taifa. Ikiwa ni sasama dakika 30 na moja. Uf. Funguekora sawa kimataifa Ambapo raisi wa zamani wa Burkina Faso Kaboré andoka nchini kwa sababu za kimatibabu. Rais huyo wa zamani anasafiri kuelekea Abidjan kabla ya kwenda Umoja wa Farimu wa Kiarabu kwa uchunguzi wa Ni kwa mara ya kwanza Roch Marc Christian Kabore anajelekeza nje nchi tangu kupinduliwa kwake madarakani Januari 24 mwaka huu. Na televisheni za Kenya zimesimamisha kuonesha kone, matokeo vyombo vya habari vya Kenya vimeisimamisha kutangaza matokeo ya awali ya kura ya uraisi nchini humo na hivyo kuzua maswali kuhusu matokeo ya hayo katika kipindi hiki ambacho mchakato wa kuhesabu kura ukiingia siku yake ya 4 mashirika ya utangazaji hayajatoa maelezo yoyote kuhusu kusitishwa Kwa rafla kwa zoezi hilo jambo ambalo lilikuwa linafanyika na mwenyekiti kiti watume ya uchaguzi EABC wafula chebukati akitoa, akitua wa, wa kenyo wasiwasi kuhusu kile kinachonekana kama matoketo fauti ya naora tibiwa na vituo mbali mbali. Na hadi hapa mpenzi msikilzaji kwa ni saa na kathirathi na mbila ziada siinaisipo kwa tu Ni kutamatia tarifa hii, na shukuru nyote ambao, mweteges kutangu mwazwa di mwisho Ni mshukuru, pia, mshukuru piafuni mitambo aselme irambona, langujina moize misago na kutokene mchana mwema kwa hereni